Tiana primera hora. Molt bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Continuen els retrets entre govern i oposició per la situació d’endeutament de l’Ajuntament de Tiana. tot seguit repassem aquestes i altres qüestions antitulars. L'equip de govern acusa ara el partit dels socialistes de Tiana de generar confusió amb les xifres de les finances municipals. En aquest context ha acusat el PSC de protagonitzar el que ha qualificat de camuflatge comptable de l'endeutament municipal a partir del finançament per concessió de manial del pavelló poliesportiu. Amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la necessitat de reduir les emissions de CO2 i fomentar la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, aquest diumenge Tiana acull una nova edició de la pedalada popular contra el canvi climàtic. Es tracta d'una activitat que s'emmarca en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La Sala Albanis acull aquest dissabte el concert del centenari del casino de Tiana, al plat de la celebració d'aquests cent anys d'existència de l'entitat. I ho farà un comitat d'excepció. Nexus Piano Duo abordarà les obres mestres de reconeguts compositors en el mateix espai que va veure néixer el casino ara fa cent anys. La societat Coral Joventut Tianenca oferirà també una actuació que precedirà al concert del duo de pianistes. I el Centre Cultural i Esportiu Tiana i el bàsquet Tiana tornen a la competició aquest cap de setmana amb l'objectiu d'obtenir bons resultats que els permetin escalar posicions a l'inici de les seves respectives temporades. D'altra banda, el futbol Sala la Conreria es preparar intensament per afrontar-ne el nou curs esportiu i ha tancat un nou amistós aquest cap de setmana. Tiana, primera hora. Noticias. Continuen els retrets entre govern i oposició per la situació d'endeutament de l'Ajuntament de Tiana. L'equip de govern acusa ara el partit dels socialistes de generar confusió amb les xifres de les finances municipals i ha reiterat que dels 6 milions i mig d'euros d'endeutament 5,5 provenen del mandat anterior. D'aquesta manera desmenteix les declaracions de l'oposició les quals assegurava que disposava d'un certificat de l'interventor municipal de fa 3 anys en el qual es demostrava el contrari. En aquest context la corporació local ha acusat el PSC s'ha de protagonitzar el que ha qualificat de camuflatge comptable de l'endeutament municipal a partir del finançament per concessió de manial del pavelló polisportiu. és que, segons l'equip de govern, amb aquest tipus de finançament, els props de 4.200.000 euros que corresponien a aquesta inversió no es feien constar com endeutament bancari. Sentim l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. El Partit Socialista, en comptes d'intentar camuflar, hauria d'explicar millor a Tiana per què va fer aquesta operació que no fa ningú i menys un ajuntament petit hauria d'explicar per què va fer aquesta operació. Només ha donat una raó inconsistent, i és que així no conta com a endeutament bancari. acabàrem -ho. Tenim un deute que hem de tornar de 4 milions a 180 .000 .000 euros, d'euros, el fem amb un sistema estrafolari que costa caríssim simplement perquè no conti com un endeutament bancari, perquè comptablement en els números, en els papers pur i dur, no aparegui com un endeutament municipal. A l'inici de legislatura, l'actual equip de govern va canviar el sistema de pagament d'aquesta inversió passant d'una concessió demanial a la concertació d'un crèdit bancari. I és que, segons ha manifestat la corporació local, amb aquest sistema el consistori estalvia un total de 3 milions d'euros en els mateixos 20 anys en els quals estava previst el finançament anterior. L'equip de govern també ha desmentit les declaracions del PSC les quals assegurava que l'endeutament del 89% situat en entre els pitjors municipis de l'estat espanyol. Emili Muñoz sortosament i no estem en el pitjor dels sacs, perquè tenim un endeutament malgrat el Partit Socialista en les seves inversions exagerades en els anteriors quatre anys tenim un endeutament suportable i tenim un dèficit de compte ordinari també suportable que en el pla de d'assanejament el complirem i per tant no estem en la, en la fallida tècnica com alguns ajuntaments estan que han hagut de deixar de pagar eh, durant un, pràcticament un any els proveïdors. Muñoz ha reiterat que en el que va demandat el govern ha demanat als bancs al voltant d'un milió 300.000 euros i ho ha comparat amb els prop de 7 milions d'euros de deute per inversions que segur es va trobar a l'inici de legislatura. Tot i això Muñoz ha manifestat que pren en consideració les paraules de la primera secretària del PSC de Tiana, Esther Pujol, pel que fa l'oferta de suport al govern en matèria econòmica.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 de fer servir mitjans de transport més sostenibles, minimitzant la utilització del vehicle privat. Una de les novetats d'enguany és una demostració de bicicletes elèctriques que es presenten com una de les solucions de mobilitat sostenible en municipis amb una orografia complexa, com és el cas de la nostra vila. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, ha fet una crida a la participació. Sentitament engrescar a tothom a participar en aquesta segona edició de la pedalada popular, que va ser un gran èxit en la seva primera edició, que tothom també podrà venir a veure com funcionen les bicicletes elèctriques perquè també és una activitat que hem introduït nova que és que la gent pugui conèixer com funcionen les bicicletes elèctriques perquè tenes les característiques del nostre poble potser a vegades es fa feixuc anar amb la bicicleta pels propis mitjans i la bicicleta elèctrica podria ser un, un vehicle idoni a Catalunya el transport és responsable de gairebé la meitat de les emissions de CO2 a l'atmosfera causant el canvi climàtic. És en aquest sentit que s'organitza aquesta pedalada popular a fi de fer visible la necessitat d'introduir canvis en la mobilitat de la població amb una clara aposta per mitjans de transports sostenibles. Al nostre municipi l'activitat s'organitza des del Bicicleta Club de Catalunya. Aritze Randó és el coordinador de l'activitat. En aquesta pedalada, el que recordar que la bicicleta juga un paper important, per tant, cada cop ens hem d'animar més a tenir-la en compte, per, per desplaçar-nos diàriament, perquè no fer servir la bicicleta, i per tant, aquesta pedalada doncs, el que volem és això, és recordar que la bicicleta juga un paper important, té molts avantatges que és bo recordar-los, eh? que és, és bo pel medi ambient, és bo per un mateix, eh? és saludable, és bo per la mobilitat, perquè és flexible, ocupa poc espai... La pedalada popular d'aquest any compta amb la col·laboració del grup de ciclistes tianencs BTT Saltamarges. La sortida serà des del parc del Camp de Futbol Vell a partir de les 11 del matí. Al final de l'activitat es comunicarà l'estalvi de CO2 aconseguit i s'animarà els participants a continuar fent ús de la bicicleta per assolir una societat amb una mobilitat més sostenible. A més, els participants rebran un obsequi. Més d'un centenar de municipis catalans impulsaran aquesta iniciativa organitzant 85 pedalades entre els dos últims caps de setmana de setembre i el primer d'octubre. Es preveu que la participació sigui de 30.000 ciclistes. La sala Albénis acull aquest dissabte el concert del centenari del casino de Tiana, al plat fort de la celebració d'aquests cent anys d'existència de l'entitat. I ho farà un convidat de d'excepció. Nexus Piano Duo abordarà les obres mestres de reconeguts compositors en el mateix espai que va veure néixer el casino ara fa cent anys. La Societat Coral Joventut Tianenca oferirà també una actuació que precedirà el concert del duo de pianistes. Sentim el president del casino de Tiana, Enric Cardós és l'acte principal uh, a nivell cultural i esperem que, pues, que sigui ben rebut no només per, per als socis del casino sinó pues, per tota la gent del poble que vulgui assistir-hi perquè l'entrada és, uh, és gratuïta a més és un uh, oferiment o fes un, un regal pues, que fa el casino pues, a, al, al poble pues, per, per uh, si pues, uh, uh, estrenya pues, aquests llaços de... Uh, de vinculació que dir, volem que tingui el casino amb el mateix poble. Nexus Piano Duo és un dels duets de piano més actius de la música de cambra en l'àmbit nacional format per Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández. El grup es va constituir després d'una intensa i brillant activitat concertística per separat dins i fora de l'estat espanyol. Les seves interpretacions han tingut una gran acollida i un èxit aclaparador per part del públic i de la crítica entesa i han actuat en importants sales com la Fundació Juan Marc de Madrid, l'Auditori de Barcelona, Festival de la Porta Ferrada, l'Universitat de Barcelona així com a França, Suïssa i Itàlia. Partien, han triat un repertori adaptat al context festiu que caracteritza la celebració del centenari i fins i tot han arrenjat l'obra Córdoba dels Cans Espanya d'Isa Calvenis. Un dels pianistes de la formació, Joan Miquel Hernández, ha donat més detalls del repertori que oferiran a la nostra vila. Per la nostra formació hem escollit peces, doncs això, superatractives com són Rachmaninov. Llavors toquem també una peça com ens l'han demanat del Benif, que hem arrenjat, que és Còrdoba, dels Cants d'Espanya. Llavors toquem també eh, eh, danses hongareses de Brahms, que són també molt conegudes. Llavors a la segona part toquem una sonata de Mozart i la rapsòdia espanyola de Rebel, per acabar. És dir, un programa així com molt festiu. Mozart també formarà part del repertori que la societat Coral el joventut tianenca ha triat per aquesta ocasió, però també interpretaran peces de Handel, Tomás Luis de Victoria, Anton Bruckner, Francisco Guerrero i César Fernández. La tria del setembre per celebrar el gran concert del centenari tampoc és casual, i és que va ser precisament en aquest mes de l'any 1910, quan no es va donar el tret de sortida a la dilatada història del casino de Tiana. El concert tindrà lloc aquest dissabte a la Sala Albenis a partir de les 7 del vespre. Tianà primera hora. La Fundació Badalona contra el Càncer organitza aquest divendres un concert a càrrec del Cor de Noies de l'Orfeó Català i de l'Orfeó Badaloni. Aquest és un dels actes que se celebren al llarg de l'any per recaptar fons per destinar-los a la lluita contra aquesta malaltia. Enguany, l'entitat celebra els 10 anys de trajectòria i ho fa amb un balanç positiu, tal com reconeix el tianenc Miquel Palau, qui difon la tasca de l'organització al nostre municipi. A dia d'avui portem recaptat més de 80 milions de pessetes. Parlo de pessetes, però clar, fa 10 anys, eh? Doncs amb aquests diners es compren d'acord amb Oncologia de Cat Ruti. Ells ens diuen, home, mira, que es fa falta aquesta màquina. Normalment són màquines d'última tecnologia que són aplicables, bueno, per investigació, i sobretot és per als gens, i, i es compren. Al llarg de tot aquest temps, la Fundació Catalona contra el Càncer ha aconseguit els diners necessaris per comprar 8 màquines per ajudar la recerca de la malaltia a l'Hospital Germans Tries i Pujol. De fet, i en part a la tasca de la Fundació, el complex hospitalari de Can Rotí s'ha convertit en un dels centres capdavanters en la recerca oncològica. Una aportació en la qual Tiana també col·labora activament a través de la plena de Festa Major. En aquesta ocasió es van recaptar un total de 476 euros i es van exaurir els cartrons. Miquel Palau ha celebrat la col·laboració dels tianencs i tianenques amb la causa. Això vol dir una cosa, això vol dir que el, el poble, vull dir que molt, els que estàvem allà, està sensibilitzat i, bueno, i se sent solidari sobre aquesta malaltia que desgraciadament ens afecta a moltes famílies i bueno, que hi estem, la Fundació i tots els que treballem amb la lluita contra el càncer, el que estem intentant és mirar de que amb més diners es pot investigar L'últim acte de la Fundació Badalona contra el càncer va tenir lloc dissabte passat. Va consistir en un sopar de blanc en el qual van assistir unes 120 persones i es van recaptar al voltant de 4.000 euros. Aquest divendres és el torn del concert del cor de noies de l'Orfeo Català i de l'Orfeo Badaloní. Tindrà lloc al Teatre del Círcul Catòlic de Badalona a partir de les 9 del vespre. El donatiu és de 12 euros. Les entrades es poden adquirir anticipadament al carrer Gemma Bernabé, número 2 de Badalona, o trucant telèfons 93 384 55 o 654 237 844. També es poden adquirir dues hores abans del concert a la guixeta del Círcol Catòlic. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Membres de l'UGT al Maresme s'han encadenat aquest dijous al Consell Comarcal per demanar la retirada de la reforma laboral. L'acció ha durat aproximadament una hora i en ella hi han participat una quinzena de persones, tot i que també s'ha realitzat una concentració de recolzament davant de la seu del Consell Comarcal. El secretari d'UGT al Maresme, Lluís Torrents, ha destacat que s’ha escollit l'edifici de l'organisme supramunicipal perquè és el màxim representant de l'administració a la comarca. L'organització de la segona edició del Challenge Costa Barcelona-Maresme ha decidit canviar el tram final de la prova. Si fins l'any passat els atletes havien de recórrer 42 km a peu, completen un recorregut d'anada i tornada entre Calella i Malgrat. Enguany els participants hauran de completar un total de quatre voltes entre el passeig marítim de Calella i el de Santa Susana. Es preveu que hi participin un total de 1.100 atletes vinguts d'arreu d'Europa amb motiu de la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni, en les quals Catalunya pren part des de la seva creació. L'any 1991, el Museu de Badalona organitza aquest diumenge una visita guiada a la façana marítima i al pont del Petroli. La proposta d'aquesta activitat és fer una visita comentada pel passeig marítim des del carrer de la Riera de Canyador fins al pont del Petroli, un element singular del patrimoni industrial badaloní únic a tota la Mediterrània, observant els espais edificis històrics i artístics més destacats.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 El Centre Cultural i Esportiu i el Bàsquet tornen a la competició aquest cap de setmana amb l'objectiu d'obtenir bons resultats que els permetin escalar posicions a l'inici de les seves respectives temporades. D'altra banda, el futbol sala a la Conreria es prepara intensament per afrontar el nou curs esportiu i ha tancat un nou amistós aquest cap de setmana. Comencem pel Bàsquet que ha començat amb bon peu la temporada guanyant el Vilassar de Mar. Aquest cap de setmana visita el camp de l'Escala. Es tracta d'un rival de certa entitat tenint en compte que l'any passat jugava primera catalana, tal com explica el tècnic de l'equip tianenc, Emilio Martínez. L'empeçada estava a primera i, i home, això vol dir que segurament no, si l'equip no ha canviat molt, si baixa de la categoria superior, l'equip no serà dolent. No? I més a més a Girona, que és un desplazament llarg, que segurament que això també costa una mica, no? No, és el mateix, no? jugar aquí casa, que jugassi junts, quedar de marxar aviat, una mica complicat, no, aquest desplazament. El Centre Goldorall Esportiu Tiana rep aquest cap de setmana el Cirera, un rival que es presenta molt complicat. Tot i així, l'equip tianenc espera recuperar entre 3 i 4 jugadors que poden fer pujar el nivell de l'equip i trenca així amb la dinàmica d'empats assolits fins ara. El tècnic dels tianenc, Joan Cassador, ha parlat del rival. Aquest normalment és un equip que és vingut a menys, en el sentit que aquest equip estàvem preferent i aquest equip va baixar preferent a primera i a primera a segona, però és un equip bastant consolidat és un equip que, bueno, de la part de Mataró és importantíssim, perquè és un equip que té molt d'import que la banda de Mataró i normalment sempre tenen un bon equip, sempre estan a la part de dalt i això seria importantíssim. L'associació de futbol Sala La Conreria jugarà aquest cap de setmana un altre amistós amb la Sardana Badia Vallès, un dels seus pròxims rivals de Lliga. Es tracta d'un equip fort que ha estat a punt d'assolir l'ascens en dos anys consecutius. Últimament, però, ha tingut baixes importants i encara no s'ha pogut recuperar. I un últim punt perquè l'arquera Elena Gómez també participa aquest cap de setmana en la 18a edició del Trofeu Ciutat de Lleida. La tianenca haurà de tirar quatre distàncies de 30, 40, 50 i 60 metres. Cadascuna de les tirades serà de 36 fletxes. No serà fins al pròxim 17 d'octubre i ni no serà la lliga de tir en salà a la seva categoria cadet. L'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs organitza aquest dissabte la segona edició de la Marató de Tenis Taula. La iniciativa, que es durà a terme amb el suport de l'Ajuntament, té un objectiu lúdic però també pretén revitalitzar l'associació i augmentar d'aquesta manera el nombre d'associats. Sentim el president de l'Assist, Toni Margalef. Només que res que la gent passi una bona estona i que es continuïn fent coses al poble, no? perquè la gent es trobi i s'ho passi bé. Nosaltres, quan fem accions d'aquesta sempre se'ns vegi, no?, per sí i clar, a part que ho fas perquè la gent s'ho passi bé i això... Ho estàs fent des de l'associació precisament per això, perquè la gent vegi que l'associació fa coses per la gent del poble. De moment hi ha confirmada la participació d'un total de 8 parelles, tot i que les inscripcions continuen obertes per tots aquells que ho vulguin. Els guanyadors rebran lots de productes o serveis de l'associació de comerciants. L'acte tindrà lloc al parc del Camp de Futbol Vell aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. En el marc d'aquesta jornada esportiva, des de l'Assis també s'ha programat un sopar pels assistents. Informa des de primera hora del matí a Radio Tiana. L'entrevista I com dèiem, parlem d'una iniciativa contra el canvi climàtic perquè el proper diumenge 26 de setembre, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra a Catalunya i arreu d'Europa, des del Bicicleta Club de Catalunya s'organitza una activitat que és la pedalada contra el canvi climàtic. Aquí, a Tiana, la convocatòria per participar és a partir de les 11 del matí al parc de l'antic camp de futbol i qui coordina aquesta activitat és l'Erit Serrano. Molt bon dia! Hola, bon dia. Doncs explica'ns una mica aquesta convocatòria que, com dèiem, bé, ja l'any passat ja vau venir, vau fer aquesta convocatòria, però per què serveix? Per què fem aquesta reclama de, pel medi ambient? Sí. Doncs aquesta pedalada s'emmarca en els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que ja és eh, el desè any que es fa a Catalunya i, i a tot Europa, eh? Pensem que és un acte que es fa arreu d'Europa per conscienciar sobre les necessitats de, de trobar un canvi al nostre model de mobilitat. I nosaltres, particularment, posem l'encís en la bicicleta. La bicicleta, per aquest gran potencial que té, encara es coneix poc en, aquesta, en les nostres ciutats i pobles de, de Catalunya i Espanya. No? I, per tant, en aquesta pedalada, el problema recordar que la bicicleta juga un paper important. per tant,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 que participen en aquesta pedalada contra el canvi climàtic eh, i per tant és, és això, recordar que la bicicleta és important, que la gent la faci servir però pues, sobretot que les administracions facin el seu paper també és vital que molta gent no fa servir la bicicleta perquè manquen infraestructures, manquen aparcaments segurs per tant cal invertir cal tenir en compte que, que cal posar diners per adequar la ciutat pacificar-la, eh, també pues, arreu eh, veiem aquestes zones 30 aquestes zones especificades on la bicicleta pot compartir l'espai amb seguretat amb el vehicle, no? per tant que tot això si, sigui possible a, a curt termini, no? perquè recordem que els problemes de mobilitat són prou greus com per aquí posem els mitjans no? uh, Com deies, doncs, uh, són 100 els pobles i ciutats que s'han sumat a aquesta iniciativa amb doncs, orografies molt diverses per exemple, Tiana, doncs, sabem que tenim moltes pujades i baixades, mm. no sé si precisament per això doncs, és dificultós arribar uh, a conscienciar la gent que utilitzi de manera quotidiana aquest uh, sí. transport Bé, per això tenim la bicicleta elèctrica. La gran novetat, jo crec, d'aquest any és que s'està estenent molt el concepte de la bicicleta elèctrica precisament per a aquests llocs on, realment, degut a l'erografia, doncs, potser una bicicleta convencional és més difícil, doncs, és veritat que, que, que l'està una mica més en forma, tot i que les bicicletes normals ja tenen prou velocitats, però jo crec que aquí el gran canvi el notarem amb, amb aquest vehicle elèctric, que és la bicicleta elèctrica, que el que permet justament és donar aquell suport necessari, aquell ajut amb el motor elèctric perquè aquelles, aquelles pujades ja, ja no semblin tan, tan, tan dures, no?, o sigui que al final un té la sensació que tot el municipi és pla, no? per tant, per què no?, o sigui, adaptar aquests nous vehicles, en doncs, amb aquests contextos, no?, més difícil, per tant, convido a la gent de Tiana que l'aprovi, no?, I, i que sigui com una opció més, no?, si sí, més no, doncs els que sí que s'hi dediquen de manera habitual a això de la bicicleta són els de BTT Tiana i que suposo que teniu el seu recolzament. Sí, sí, doncs aquí també els, els clubs esportius també doncs, potencien un, un tipus de ciclisme més de lleure, però també doncs, ens ajuden també a, a fer que, que aquesta cultura més esportiva de la bicicleta vagi arrelant també en la mobilitat quotidiana, no? i això també és important el seu suport. Bé, deies cultura esportiva, però suposo que vosaltres el que també reclameu és una cultura més enllà de l'esport, no? Una sí. qüestió quotidiana que la bicicleta formi part del nostre dia a dia, com ho fa ara mateix doncs, el cotxe, malauradament, no? Sí, sí, i, i en fons no, el que cal és provar-ho, eh? perquè sovint ens trobem que la gent té una idea prefixada, la bicicleta, ui, és molt complicat, suaré, ai que és perillós, etc. Etcètera, etcètera, però quan la prova, realment s'enganxa, o sigui, realment és és una cosa que s'ha Si s'ha d'aprovar en bones condicions és a dir, amb una bona bicicleta amb que sigui un recorregut doncs, prou segur, tranquil però realment provar-ho i, i, i trencar prejudicis, no? per això parlem sovint de la cultura de la bicicleta, no? aquesta cultura que està molt arrelada a altres municipis d'arreu de Europa, on també fa molt de fred l'hivern eh, tenen vent dents també fa molt de vent, o sigui, amb condicions climàtiques més dures que les nostres doncs tothom en bicicleta bicicleta, eh, els més petits els més grans, perquè hi ha aquesta cultura de, de fer servir un mitjà de transport senzill però que té prestacions molt, molt importants. Però precisament en aquests llocs que ara menciones hi ha una qüestió molt clara que és la convivència en l'espai físic entre els cotxes i, a, i les bicicletes, és a dir, mm. un espai dividit, un espai en el qual els respecta els uns als altres i aquí no sé si acabem de, de tenir això del respecte a la via pública. Doncs ho hem d'aconseguir, sí, sí, és un procés. Um, penso que sota els nuclis urbans on hi hagi aquesta pacificació generalitzada de la ciutat, per això parlem de les zones 30 els carrers residencials on no, no és necessari fer una, un carril bici no? un carril específic no? on realment ja pugui conviure no? la bicicleta amb els vehicles que passen reduir el nombre dels passaments en vehicle privat, motoritzat, eh? o sigui, amb, amb cotxe si no són necessaris no? Per... I, i després, surtout, aquí és on la Generalitat s'ha de posar de valent fer una xarxa de carrils bici interurbans, no? que aquells despassaments curts entre municipis que es puguin fer també en bicicleta, no? perquè de vegades per només uns pocs quilòmetres, com que hi ha una carretera molt poc amigable, doncs al final la gent no té més remei que agafar al cotxe, no? perquè tampoc hi ha un transport públic eh, doncs amb, amb prou freqüència, etc. No? Per tant, el repte està aquí, no? en pacificar els nuclis urbans i aconseguir una xarxa d'aquells bici que connectin pràcticament tots els municipis de Catalunya. No? Ah, com dèiem, són cent aquests municipis i explica'ns una mica l'experiència d'altres anys, si al final doncs, la gent s'anima i com que és diumenge doncs sembla que, que això de la bicicleta ja ens porta més a participar-hi. Jo crec que sí, o sigui, va ralant, no? és una plusa fina que va ralant, o sigui, a cada pedalada recordem amb missatges de la importància de la bicicleta que ja no és només un esport que pot ser un mitjà de transport quotidià aquest any, cada any introduïm una novetat aquest any, per exemple, animem els ajuntaments, a veure si l'assuntament d'IANA també organitza que és fer-se una foto aquells ciclistes que volen transmetre per què van, van amb bicicleta que ho transmetin a través d'una foto per exemple, uns diran és per fer salut o és perquè em dona més llibertat o és perquè m'agrada en fi, transmetre el testimoni no? que aquest testimoni dels que ja anem en bicicleta ho puguem transmetre intentar contagiar, eh, que hi hagi més gent que, que s'animi, no? doncs aquesta és la, la novetat d'enguany, els que vinguin, que sabien que els donarem una xapa molt bonica, de, eh, com a record d'aquesta pedalada, i una matrícula, també una matrícula, que podrà estar enganxada a la bicicleta de forma permanent amb dos lemes, un és vehicle sostenible i vehicle saludable, no? són els dos punts forts de la bicicleta. No? És a dir, que d'alguna manera els que feu servir la bici habitualment és una espècie de comunitat, no? Amb aquesta, també amb aquesta xapa i amb aquests lemes, doncs d'alguna manera sí. voleu fer com aquest sentit de comunió els uns amb els altres, sí, no? Sí, una mica, sí, sí. A nosaltres realment ens agrada molt la bicicleta i, i volem contagiar, volem que hi hagi més gent que, que s'animi perquè sabem que, que s'ho passaran bé, o sigui, no només els hi serà més còmode, més econòmic, també estaran diners sinó que realment se sentiran molt bé o sigui, és un... aquest exercici físic suau regular és el que per realment està en forma o sigui, ja no cal anar al gimnàs de forma o sigui, intensiva, o sigui incorporar aquest exercici físic que també pot ser caminant, eh? que també és important aquestes caminades més actives, no? del dia a dia o sigui, aquesta activitat que es diu, pues, saludable activa, aquest transport actiu, que et fa moure el cos, això, això, això és important, no? per estar en forma, no només físicament, sinó anímicament, no? també és important, no? rebaixar el l'estrès, o sigui, està, està més en forma en tots els sentits. Molt bé, doncs fem la convocatòria, com dèiem, a diumenge, a partir de les 11 del matí, aquesta convocatòria al Parc de l'Antic Camp de Futbol, i d'allà què fareu? Doncs ja he previst un itinerari, eh, doncs, fàcil, accessible a tothom, i després doncs, hi ha un fill d'itinerari doncs, on s'obsequiarà doncs, amb, aquesta, amb aquesta, aquesta xapa i potser alguna activitat més que organitzi l'Ajuntament, doncs estaran per, per, per agrair no?, a tots els que han participat i bueno, que portin un record a casa. Molt bé, doncs estarem pendents d'aquesta iniciativa de la participació que hi hagi a Tiana, que és un d'aquests 100 pobles que se suma a la pedalada contra el canvi climàtic que organitza també doncs, la Bicicleta Club de Catalunya. I el seu coordinador d'aquesta activitat és l'Aritz Serrando, que volíem parlar amb ell. Moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort diumenge. Gràcies a vosaltres i molt bones pedalades. <ríe> Igualment. Déu bon dia. Déu bon dia. La entrevista